Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Meyahdihi Allah, فلا mudzillalah, wamyudzilil, فلا hadiilah. Aşhadu an la ilaha illallah, wahdahu, la sharikalah. Wa aşhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhā aladin, aman, taqulillah, hakatukatih. Walla tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu وَقُولُوا قَوْلاً صَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيْتُ إِلَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين معاشره المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan pada kajian yang lalu dua poin dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-14 dari hadis arbain an-Nawawiyah Hadis yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalathin Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara as-sayyibuz zani Orang yang telah menikah lalu berzina wan nafsu bin nafsi jiwa dengan jiwa ditegakkan hukum al qisas yang pertama dirajam bagi yang telah menikah kemudian berzina wattariqul dinihi al mufariqul jamaah dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari al jamaah diriwayatkan Bukhari Muslim Tersisa barakallahu fikum poin yang ketiga kata Syekh Al Fauzan hafizahullahu taala warah as-salisu attarikul dinihi orang yang meninggalkan agamanya wa huwa al-murtad yaitu orang yang murtad seorang yang murtad meninggalkan agama Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan tentang hukum had yang diberlakukan bagi atau hukuman yang diberlakukan bagi orang yang meninggalkan agamanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam man baddala dinahu faqtuluhu Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Karena dia, barakallahu fikum, telah mempersaksikan dan mengakui bahawa agama Islam adalah agama yang hak. Dan dia telah masuk ke dalam Islam Lantas ternyata setelah Pengetahuannya terhadap Islam Dia telah merasa cukup dengan Islam dengan ia memeluknya Lantas ia murtad Meninggalkan agamanya Fahadah dalilun ala fasadhi, maka ini adalah dalil tentang rusaknya dia. Ini adalah tanda tentang kerusakannya. Maka orang yang demikian dibunuh. Sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Dari bahan permainan Dan upaya menutup jalan Bagi para perusak Yang mereka ingin memalingkan manusia dari agama Dari agama Allah Dari agama Islam Karena sebagian mereka kaum perusak tersebut Terkadang mereka masuk Islam secara wahir Lalu kemudian murtad Tujuannya melakukan yang demikian agar manusia berkata Dia tidak akan murtad dari agama Islam Kecuali karena ia melihat Bahwa agama Islam ini tidak ada kebaikan padanya. Kalau dia melihat. Bahwa pada agama Islam itu ada kebaikan. Dia tidak akan murtad. Hakaadha yaqulu almunafiquna wa dha'iful iman Demikianlah kaum munafikin berucap dan orang-orang yang lemah imannya Oleh kerana itu barakallahu fiikum Fa idza qutila fa inna an-nasa yahtarimuna Kalau ia dibunuh Orang yang meninggalkan agamanya murtad dari Islam maka dia akan memuliakan agama Wa yatawaqqafuna 'anit tala'ubi bih dan dia akan berhenti dari bermain-main dan mempermainkan agama Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mufariku lil-jama'ah Qilah huwa al-lazi yakhruju ala al umur Wa yufariku jama'at al-muslimina Wa yuradu bithalika al-khawarij wal-bughah Seorang so yang keluar Menyelisihi Memberontak Terhadap Waliul Amar dan memisahkan diri Dari jamaah muslimin Dan yang dimaukan dengan itu adalah Kaum khawarij Dan kaum pemberontak Serta orang-orang Yang memecahkan tongkat ketaatan Ia keluar memisahkan diri dari jama'atul muslimin. Maka. Ia diperangi sebagai. Upaya mencegah keburukan. Ketika ia dibunuh. Dengan diperangi dan ditegakkan al-jihad. Maka sesungguhnya pembunuhan terhadapnya diizinkan secara syar'i. Diizinkan secara syar'i. Karena ini adalah bentuk penjagaan dan pembentengan terhadap agama dari sikap permainan dan mempermainkan agama. Dan sebagai upaya menjaga persatuan kalimat kaum muslimin. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Maka hal ini menunjukkan bahawa seorang muslim. Hendaknya melazimi menetapi jama'atul muslimin. Dan imam-imam mereka. Pemimpin-pemimpin mereka. Dan tidak memisahkan diri dari mereka. Dan ketika ia memisahkan diri. Maka ia berhak untuk dibunuh. Dan diperangi. Sebagai penjagaan terhadap rasa aman. Dan menjaga persatuan, وحماية للكلمة من التلاعب والفساد، Alladhi yusamnuhu horiyat royi. Dan sebagai bentuk dan upaya penjagaan terhadap kalimat persatuan. Dari permainan dan sikap bermain-main Mempermainkan Serta kerusakan yang mereka namakan Dengan kemerdekaan Atau kebebasan Berpendapat Kebebasan menyampaikan Pandangan Kebebasan berprinsip Dan sungguh barakallahu fikum, Islam memberikan jaminan kemerdekaan berfikir dengan al-haq. Di mana seorang Muslim beramal demi menampakkan al-haq. Wa la yakhafu fillahi lauma talaim Dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut di jalan Allahu jalla terhadap celaan orang-orang yang mencela. Adapun kebebasan dan kemerdekaan berfikir, berpendapat dengan menolong kebatilan dan meninggalkan agama serta mencelah agama dan mencela ahlul khair. Maka ini adalah kebebasan yang batil. Fahadihi hurriyatun batilah wa mufarakatulil jama'ah. Dan bentuk memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin. kehormati diin al muslimin rahimani wa rahimakumullah selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-15 berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana wal yawmil akhir falyu'zi jarahu. Wa man wal yawmil akhir falyukrim dhoyfahu. Rawahu al wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia mengganggu dan menyakiti tetangganya. Demikian yang ada dalam syarah beliau Syekh Al Fauzan hafizahullahu taala dengan lafaz fala yuzi jarahu. kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhariyu wa Muslim diriwayatkan Bukhari Muslim. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. hadis ini padanya terdapat penjelasan tentang sebagian perangai-perangai iman karena iman itu memiliki perangai-perangai dan memiliki banyak cabang memiliki banyak cabang Maka semua amalan kebaikan, semua ketuaatan, dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah, semuanya masuk dalam kategori iman. Karena, sebagaimana sudah sering kita bahas, bahwa iman inda ahli sunnati wal jamaah adalah qawlun bilisan wa'tiqadun wa bil qalbi wa'amalun bil jawarih Iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati dan amalan anggota badan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Maka amalan-amalan barakallahu fikum baik itu amalan hati. Seperti amalan hati itu meliputi contohnya. Al-khauf wal-khasiyah. War-ragbah. War-rahbah. Al-khauf rasa takut. Al-khasiyah juga rasa takut namun dia adalah rasa takut dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada al-khasyyi al-khauf diiringi dengan ilmu tentang keagungan yang ia takuti war-raghbah war war-rahbah atau dari a'malul jawarih amalan-amalan anggota badan seperti salat Assalam, Haji, Sadaqah dan yang lainnya semuanya masuk dalam hakikatul iman. Maka apa yang ada di dalam hadis ini adalah penjelasan tentang bagian dari hakikatul iman. ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir tentunya yang menjadi pokok keimanan dan pangkal iman adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa taala adapun yang di Maksud dengan wal-yawmil akhir adalah. Alladzih wal-ba'su wal-nusyur yaumal qiyamah. Hari kebangkitan di hari kiamat. Karena. Barang siapa beriman terhadap hari kebangkitan. Maka ia akan mempersiapkan diri. Untuk. Berjumpa dengannya. Dan sekedar iman terhadap al-ba'as. Mengimani hari kebangkitan. Tanpa ada upaya persiapan maka tidak bermanfaat. Mesti. Dan dituntut dari seorang hamba agar ia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari kebangkitan. Fayyuk Siruminal Hasanati. Ia memperbanyak amal-amal kebaikan. Wajatubu Anis Syiati dan bertobat dari dosa dan kesalahan. Dari keburukan. Qabla an yamuta wa yub'as. Sebelum ia mati dan dibangkitkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa membimbing ana dan antum semuanya. Diberikan taufiq. Untuk memanfaatkan kehidupan kita. Bil amal salih. Dan meninggalkan dosa-dosa dan keburukan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari ahlus saadah amin ya rabbal alamin ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Kata Syekh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Wahada wajhu Zikril iman bil yaumil akhir Ma'al iman billahi azza wa jalla Ini sisi penyebutan Ini hubungan dan kaitan Penyebutan iman terhadap yaumil akhir Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penyebutan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan pada dasarnya sebagaimana maklum maklum biudbarura bahawa rukun iman ada enam iman atau rukun iman ada ada enam dan penyebutan al-iman bil yaumil akhir dalam hadis ini bersamaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penekanan sebagai bentuk penekanan karena manusia apabila beriman bahwasanya ia akan dibangkitkan akan dihisap dan akan diberi balasan atas amal perbuatannya. Maka dia akan serius. Ia akan bersiap-siap. Dan menegakkan pula. Dari yang lainnya dari arkanul islam. Serta. Yang lain dari kewajiban-kewajiban dan meninggalkan. Al-muharramat. Perkara-perkara haram. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala qala falyaqul khairan aw liyasmut Hendaklah ia berkata yang baik atau diam Maka termasuk dari bentuk iman kepada Allah dan hari akhir dan upaya persiapan untuk menghadapinya Seorang hamba mengucapkan yang baik atau diam. Atau diam. Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad khalakallahu subhanahu hadal lisana fi hadal insani. Wa allama hun nutqa wal bayana ni'matan minhu subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan lisan lidah kita Allah ciptakan lisan pada seseorang dan Allah mengajarnya bisa berbicara dan menjelaskan sebagai bentuk nikmat dari Allah Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia bisa berbicara. Dengan pembicaraan yang baik, yang fosih. Allah tidak menjadikan ia benda padat yang tidak bisa berbicara. Atau benda mati. Atau tidak digolongkan dalam golongan binatang. Atau bahkan tidak. Dari golongan orang yang bisu dan tuli, bahkan Allah mengajarinya bisa berbicara. Allah memberikan karunia kepadanya dengan lisannya. Maka. Wahai lisanu silaun zul hadayni lisan ini adalah senjata bermata dua. Apabila engkau mempergunakan lisanmu pada kebaikan, maka ia akan meraih kebaikan dan akan melahirkan kebaikan. Akan membuahkan kebaikan. Tetapi ketika lisan itu dipergunakan pada keburukan maka dia akan mendapatkan keburukan dan dosa. Sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Dan karena begitu pentingnya perkara Al-Kalam pembicaraan. Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala menugasi dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang terus mengiringinya. Yang selalu mencatat apa yang diucapkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Dalam surah Qaf, ayat ke-18. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ Tidak ada apapun yang dilafadkan dari ucapan kecuali di sisinya ada raqibun atid. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa kalimat ini min qaulin nakirah fi siyaqin nafifah tudidul umum. Ucapan apa saja. Baik, buruk, besar, kecil, bahkan perkara mubah. Dua malaikat tersebut mencatat dan menulis apa yang ia ucapkan. Baik ketaatan ataupun maksiat bahkan perkara mubah. Maka ayat ini sifatnya umum. Dari ayat mayalfidhu min qawlin illa ladaihi rakibun atid. Mencakup semua yang diucapkan seorang hamba. Maka al-kalam yang muncul darimu. Pembicaraan dan ucapan yang muncul darimu. Akan ditulis dan dihitung. Sekali lagi. Kalau kebaikan. Akan membuahkan kebaikan. Jika keburukan akan membuahkan keburukan dan hukuman. Ya dan billah. Semua Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita. Maka sesuatu yang paling berbahaya. Yang ada pada seseorang adalah lisannya. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fin-nari illa hasaidu al-sinatihim Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjerembabkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka Bagaimana pula barakallahu fiikum disebutkan di dalam hadis yang lain Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan Man yadmanu lima bainal khiyaihi wa fakhidaihi admanu lahul jannah. Oqama qala alaihi salat wa Barangsiapa menjaminkan untukku untuk ia jaga di antara dua jenggotnya yakni lisannya dan di antara dua pahanya yakni kemaluannya maka aku jamin untuknya al jannah Allah jaminkan surga baginya Subhanallah Qala katablahu falyaqul khairan handalah ia berkata yang baik Allahu jalla wa ala yaqul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sering kita baca dalam muqaddimah wa qulu sadidan dan ucapkanlah ucapan yang sadida yang baik yang lurus Al-Hazab ayat ke-70. Wal kalamul khair. Ucapan yang baik seperti tasbih, tahlil, takbir. Tilawatul Quran, zikir, amar, ma'ruf, dan nahi, mungkar. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mendamaikan diantara manusia. Semua kalam, ucapan. Pada koridor keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kebaikan. Terkhusus di hari-hari ini kita masih berada di 10 hari. Pertama di bulan Dhul Hijjah, Yang juga disyariatkan untuk senantiasa naam, bertakbir, bertahlil. Wadilah yang besar bagi seorang hamba. Maka hendaknya benar-benar kita manfaatkan hari-hari ini. Untuk lebih menggiatkan apa yang tersisa dari penghujung. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul yang Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Ikhwan Fiddin, Allahu wa wa'iyyakum ma'asyurul muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu-waktu mendatang. Semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk bisa mengamalkan naam apa yang diajarkan dan dibimbingkan Nabi Yuna salawatu Rabbi wa salamuhu alaih di dalam hadis yang mulia ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi